Султан закам'яніло сидів у критих ношах. Мабуть, карався в душі, що пристав на умовляння хасики, і прибув сюди, сам не відаючи навіщо. Затерок Солана вже не могла більше сидіти коло силиймана. Виступила з лектики, сяйнула коштовностями, тонкі шовки лякливо затріпотіли на її зграбному тілі. Легка постать гнучко схитнулася, мов рідкісна рослина, що не знати, як попала з казкових садів у це понуре приміщення». Безстрашний козак гучно ляснув себе по ремінних шароварах з оданим переляком голосі, вигукнув «Така фурія! Ще й гості несподівані, і недискретні!» Шана! І ледь вклонився, виграючи м'язами шиї й спини. Роксолана поглянула на криті ноші, де вперто заставався султан. Тоді на баязидаміх рімах, які стояли поперед усіх вельмож, Боязит дивився на козака з неприхованою хлоп'ячою цікавістю. Міхрімах переблискувала з надпілого шовкового яшмака великими чорними, як у Сулеймана очима, і не знати, що творилося в її душі. Зате добре знала Роксолана, що діється у її власній душі. Намір, несподіване, як откровення, ударив її у серце. Вона в безсилі піднесла руки до грудей, але не притиснула їх безпорадно. Вчасно оговталася, показала обома руками Рустему Паші, щоб він вивів байду з падолу, поставив його перед нею. Сам кинув цього лицаря в підземелля, сам мав видобути. Дивилася, як легко ступає, наближаючись до неї, байда. Щойно був у ланцюгах, ще й досі вони, мовби би, звеніли на його потужному тілі. Але не став рабом і на мить. Дух його не погнобився, не зламався, не впокорився. А вона колись не мала в собі такої сили, вона не боролася, не змагалася, її продавали на рабських базарах, відбираючи в неї все людське, кидаючи в світ тваринний. раб, якого продають і купують, не має вибору, але має пам'ять і глибоко заховане прагнення помсти. Воно приголомшує, воно вбиває, ніби знищує, а тоді народжує тебе заново і гремить у твоєму серці, як мідні дзвони на сполох. Роксолана знову поглянула на мій хрімах. Сини для султана, для влади, для боротьби за владу, а донька для неї. Вона відомстить своєю донькою. Сама вже не могла повернутися назад, зате могла вернути народові своєму доньку. Сама не зігріється ніколи чужим сонцем і чужим щастям. Знала це напевне. Відстані між втратами, що далі зменшуватимуться для неї. Байдужість заливатиме душу. Тож треба долати байдужість, поки ще є сила. Помста і милосердя, милосердя і помста. Рустем Паша підштовхнув байду в спину, неголосно буркнув щось йому. «Ова!» – подивувався козак. «Сам султан турецький прийшов подивитися і почути. А ось я, козак байда, а там мої товариші. Збили кайдани з мене, то збивайте із них». «Бо де я мрію, там я вцілю, а де важу, там я вражу. Та тільки не випускай нас живими, султани, бо й матір твою я убив би. І батька рідного спалив, і брата твого обзарізав зарізав, і доньку твою б украв, і над сестрою надругався б». Тепер уже Роксолана знала напевне, що султан не вийде з лектики, щоб образливі слова козака не вразили його високої гідності. Так було ліпше і для неї. Сулейман мовчки віддавав байду їй. Великий візир Людфі Паша зворухнувся був, щоб підійти до неї. Вона спинила його порухом голови. Рустема Пашу відігнала від козака суворим поглядом. Стояла перед оголеним до пояса велетнем безстрашно, з викликом у тендітній постаті. Сказала йому неголосно своєю і його рідною мовою. «Підійди». Він удав, що не дочув, закрутив головою Дивувався чи знущався «Кажу, підійди ближче» Він ступнув до неї «Я султанша цієї землі» «Даруй, жінку, за мою обшарпаність» «Козак, душа правдива, сорочки немає» Вона повторила «Я султанша цієї землі, турецької землі» Це він почув З жалем промовив Струснути тобі і всю нещадно. Шкода не вийшло. Проксалана вперто пробивалася до його свідомості. Я султанша. лиш тепер він схаменувся. О, шана, шана й ганьба. Але в моїх жилах тече кров така, як і в твоїх.